В боковій складці його збляклої пілотки зухвало синів кущик небового ключа. Заглядівши на ваків, хлопець одразу попередив їх, що як тільки він перепочине, буде з кожним з них боротися по черзі. Випробую вашу зелену силу. Обідати Макове відмовився. Я недавно заправився, повідомив він. Обідав з розвідниками та з партизанами. Навіть вина кухоль вихилив. Ви не знаєте, що це за народ партизани. Наші, як є. Полюшко навіть співають. Ми з козаковим першими їх помітили, коли вони спускалися з гір. Дивимося. Спускаються стежкою один за одним. Махають нам капелюхами та беретами. Вони берети носять. Я з ополу навіть був подумав, що це ми вже з'єдналися з другим фронтом. Союзники, кричу козакову. А ближче підійшли, чуємо по розмові, брати Словаки. Звідки ж вони полюшко знають? А в них у загоні командиром був якийсь наш капітан по імені Стьопа. Він їх всього навчив. Стьопа з Руська, так вони його звали. А справжнього прізвища ніхто не знає. Тільки відомо їм, що був цей Стьопа офіцером Червоної армії, потім десь потрапив у полон, і всі концтабори пройшов, його вже в печах мали спалити, а він організував собі товаришів, перебив з ними варту та й випурхнув як орел на волю. Маковей аж засміявся при цьому. З'явився у високих татрах, встановив контакт з партизанами, в боях славу здобув. А потім вони обрали його командиром одного з своїх загонів. Незамінимий, кажуть, був ватажок. Скрізь Німчора перед ним тремтіла. «Це правда», – підтримав натхненного Маковея Сагайда. «Я також чув про нього». Буває ж отаке з людиною, задумався Роман Блаженко. Дома його вже Либонь занесли в безвісті пропавши, а він десь живе, діє, з ворогами бореться. Де він зараз з Маковею? Хлопець похилив голову. Місяць тому в Моравії десь поліг. Разом з цілою групою партизанів. Але прізвище його неодмінно буде встановлено. Майор Воронцов сам взявся за це. Даних мало, пошкодував Денис. Важко буде шукати. Чого там мало, енергійно заперечив Маховий. Звання відоме, це тобі раз. Ім'я відоме, це тобі два. Родом радянський, це тобі три. А ще ж я не доказав. У нього дома дівчина засталась. У вільний час він якось розповідав про неї партизанам. І пісні, кажуть, співав вечорами для неї. Щоб вона їх почула, Щоб знала, де він є. Скрізь, де він проходив із своїм загоном, Словаки співають його пісні. По всьому крушногор'ю співають, В кожній хаті рісника, Де він перегрівався в хуртовини та завірюхи. Хіба по таких фактах Не можна людину розшукати? Розшукають, Усміхнувшись, заявив Сагайда. По таких слідах, по піснях та не знайти, знайдуть неодмінно. Так Хомій не довелося на цей раз засадити Маковея, чистити бараболю. Увечері полк знявся, війшов у смугу малих Карпат. Бій вигримував дедалі чутніше, стрічки трасуючих куль, перетинаючи темні міжгір'я, наближалися, яскравішали. Відсиніло височезне грінавське небо, відзвеніла співуча братня мова, відшумували білим шумом переповнені келихи садів. Кінчився короткий перепочинок, коли солдати, мов би, виключившись з війни, вихопившись з її задушливих цехів, опинились були на мить в несподівано соняшнім, незвичнім, оновленім. Краю. Все урвалося знову. Попереду темним, підступним морем знову клекотіла війна. Полк, звично, забродив у неї по пояс, по груди, по шию. Таке, принаймні, враження було зараз у Сагайди. Він йшов узбіччям вузької дороги з командиром взводу бронебійників Теличком. Перед ними, за найближчого хребта, вже зводились багряні маяки заграв, підпираючи собою небо над переднім краєм. Дорога круто дерлася вгору, лягаючи то по вузьких карнизах над урвищами, та входячи, як зараз у лісисті міжгір'я, темні тісні, в тунелі. Важко дихали в темріві коні, тягнучі вози та гармати. Побрязкувала зброя на бійцях. Лунали короткі, сердиті команди. Сагайда, поступово прохмеляючись після міцних грінавських вражень, нещадно хрущав своїми новими чобітьми по дрібному камінню. Його супутник Гарасим Теличко, маленький, забіякуватий, горластий, належав до тих людей, з якими Сагайда мав певне коло своїх солдатських секретів. Молодший лейтенант Теличко був ветеран, старий. З ним Сагайда не раз потрапляв у скрутні перепалки, і тому, коли вони зустрічалися, то ніколи не могли виговоритись до кінця. Сьогодні мінометники та бронебійники йшли поруч, і Сагайда, певний за своїх гренадерів, а з новачками хайнянчиця Кармазин та Черниш, міг спокійнісінько всю дорогу точити ляси з приятелем. Вже вони встигли перемити кісточки коханці якогось дивізійного начальника, вже вихрестили знайомого скнару інтенданта, вже добралися до Антоновича, з якого покипкувати сам Бог велів. «Знаєш, Гарасиме, мій кирпатий Сократ, так сагайда заочно величав Антоновича, знову це проїхався по мені. Почувши це, теличко розриготався». Видно, скарга Сагайди прозвучала для нього зовсім комічно. Як же оце він примудрився, формальна його душа? Адже по тобі, Вовко, проїхатись, однаково, ще на Мустанговій. Уяви, що примудрився. З нового поповнення не дав мені жодного свистуна. Ти, каже, повільно виховуєш, тобі з новими людьми важко, сідай на легший хліб. Та не дракон він після цього, скажи. І ти йому змовчав? Змовчав. Саме був у такому настрої. Така лірика найшла на мене після Грінави. Не хотілося ні з ким сваритися. З кожним братався б. Як не кажи, а він, Антонович, теж чесно протоптав свою тисячу кілометрів, щоб визволити оцю Грінаву. Трудяга, віл. А як же з новачками? Що він собі за пазуху їх покладе? Передав усіх у перший взвод Чернешеві. Хай, мовляв, є. І той не заперечував. Навпаки, сам захотився. Бачиш, він бажає, що в нього більше для цього даних, що для мене це буде важче, ніж для нього. Ну і хай тягне. Він, здається, і досі з себе незайману корчить оцей ваш чернишок. Ні анекдота путнього від нього не почуєш, Ні спертяги з ним не потягнеш. Все він чимось заклопотаний, все він серйозний, Все в нього йде по програмі. Чхнути не може без програми. «Ти його просто мало знаєш», – заперечився Гайдан. Він лише на вигляд теоретик. А насправді задушевний хлопець. А що любить на кожному кроці світові проблеми вирішувати – то це вже в людини характер такий. Між іншим, він бріє після війни якусь навіть дисертацію писати. Цілі вечори туркотять про це з Кармазином. Аби лиш вистачило, зауважив Теличко, вистачить. В нього шарики працюють, дай Бог, з ним Брянський дружив. А це правда, що в нього з Ясногорською щось накльовується? Факт. Потайки молиться на її фотографію. Чому Потайки? Здивувався Теличко. Коли б мені така відповідала взаємністю, то я на весь світ розтрубив би. А він удає себе байдужого. Мучиться, кипить, переживає. але листи їй пише холодні, як Чумаченкові рапорти. От натура. І знаєш, що його стримує? Вона, каже, була нареченою мого друга. Я, каже, не маю морального права на це. Отак і живе, сіпивши зуби. А, по-моєму, саме він, а не хто-небудь інший, далекий Брянському, має право на її любов. Ти як вважаєш? Я особисто не бачу в цьому нічого такого, розвів руками Теличко. Звичайно. Коли б тут закрутився якийсь легкий роман, то мені було прикро за Юрія. А мені, — вигукнувся Гайда, — та я за таке обом їм очі повидирав би. Але тут зовсім інша пісня. Тут справа серйозна. Коли вже Євген не може переламати себе, коли це для нього перша й остання, коли й вона його щиро серцем обрала, то тут потрібен інший підхід. Тут мусить сказати своє слово справжній суддя. Кого ти маєш на увазі? Брянського. Уявляєш собі, як він відповів би на це складне питання? Осудив би він їх чи ні? По-моєму, ні. По-моєму, таке він схвалив би. Бо тут не пустощі, не жарти. Тут люди згорають. Хіба чистою, справжньою любов'ю образиш його пам'ять? Хіба, приміром, для мене або для тебе було б щось скривне в тому, що людина, який я бажав дати щастя, знайде таки його десь інде після моєї вимушеної посадки? Я ж не якийсь небудь декун, скіф, що даючи дуба, нібито наказував і жінку свою вбивати та класти поруч із собою в могилу. Я навпаки заповів би друзям берегти її, любити, пощасливити. Гинучи сам, я хотів би, щоб моє кохання було як прапор, підхоплене іншим і чесно пронесене ним далі, крізь усе життя. Щоб у ваших почуттях билось моє почуття, щоб у вашій вірності жила моя вірність. Такому би з нас не хотілося навіть після своєї смерті залишитися взірцем для інших? Зірцем не лише в подвигах та бойових ділах, а навіть і в своєму найінтимнішому. Ти, вовко, розійшовся немов закоханий. Все це наслідок твоїх грінавських зустрічей. Тепер мені ясно, що ти влип. Ти зі мною не згоден? На жаль, я тут ні при чому. Все це викладай, Чернешеві а не мені. Вже викладав. І як він реагує? Мовчить. Черниш мовчав. Ішов з новачками попереду. Іноді брався з ними підпихати підводи, весь час думаючи про Ясногорську. Те, що Сагеді здавалося простим і зрозумілим, для нього було гарячим суцільним клубком суперечливих почуттів, які важко було розплутати, які неможливо було перекласти на людське слово. Якби міг, так і вигортав би їх із свого серця, щоб не палили, щоб не ятрили його повсякчасно. Незабаром вона повернеться в полк, знов буде поруч. Хоче він цього, чи не хоче? Іноді він був ладен закричати їй звідси. «Прийди! Швидше прийди!» А іноді гукнув би. «Не приходь! Адже я не той, адже я інший!» Проте, залітаючи думками в післявоєнщину, уявив тій новій, не обжив, чомусь, що речав її тіл, і не зминутися з нею, бо вона вже була поруч з ним скрізь, на тих майбутніх, неймовірних шляхах. Виплив місяць, і гірські хребти заблищали всюди кам'яною лоскою. Колона, перевалюючи кряж, почала спускатися вниз. Стало виразно чути звичний гул нічного бою. Вже видно гарматні спалахи, що виблискували в далеких ущелинах. Возы, спускаючись на горячих альмах,